Одна нація Відлуння криків натовпу з іншого боку дверей дедалі гучнішило, як і бурчання в кишках Модзе. Вона потерла напружену щелепу, та це не допомогло. Але лишалося тільки чекати. Уся її роль в сьогоднішній грандіозній виставі полягала в тому, щоб стояти з незворушеним обличчям, удаючи із себе благородно знать. Найкращі кравці Талліна неабияк постаралася, аби ця сміховинна брехня видавалась переконливою. Їй зробили довгі рукави, аби сховати шрами на руках, високий комір, щоб прикрити шрами на шиї, рукавички, щоб її понівучена рука мала презентабельний вигляд. Вони дуже зраділи, що декольте можна було опустити, не жахаючи витончених гостей Рогонта. Дивно, що вони не вирізали ззаду дірку, аби показати її дупу. Тож була чи не єдина, неушкоджена ділянка її шкіри. Не можна було показувати нічого, що могло зіпсувати бездоганність історичного моменту для герцога Рогонта. Звісно ж, мечі заборонялися, вона без відчуття його ваги була як без руки. Вона й не пригадувала, коли востаннє виходила без свого клинка. Він був із нею навіть на зібранні ради Таліна наступного дня після того, як вона обійняла нову посаду. Старий Рубін сказав, що їй не було потреби приносити із собою меч. Вона відповіла, що носить його із собою щодня вже 20 років. Він війшливо зауважив, що і він, і його колеги були неозброєні, хоч вони і чоловіки. Вона спитала, чим же їй його заколоти, якщо вона залишить меч деінде. Ніхто не зрозумів, жартує вона чи ні. Але більше нічого не питали. «Ваше величність? один зі слуг підійшов і вклонився їй. «Ваша милосте, вклонився він графині Котарді. «Ми готові починати». «Добре!» – гаркнула Монза. Вона стала обличчям до дверей, розправила плечі і задерла підборіддя. «Покінчимо вже з цією довбаною пантомімою». У неї взагалі не лишилось вільного часу. Вона майже не спала останні три тижні, відколи Рогонт начепив не на неї вінець. Кожну мить вона присвячувала тому, щоб витягнути Талін із вигрібної ями, в якій вона його ретельно закопала. Вона згадала слова Б'яловельда кожна успішна держава спирається на стовпи зі сталі та золота. Пам'ятаючи про це, вона знайшла кожного бюрократа, який не сидів в обложеному фонтезармо з колишнім господарем. Вони говорили про талінську армію. Її не існувало, говорили про казну. Вона була порожня. Система оподаткування, громадські роботи, безпека, правосуддя все розчинилося як пиловоді. Лише присутність Рогонта, а точніше, його солдатів, стримувала Талін від анархії. Але Монза ніколи не бентежилась, якщо вітер був не в той бік. Вона завжди вміла оцінити якості людини і вибирати саме ту, яка найкраще годиться для конкретної роботи. Старий Рубін був помпезний, наче пророк, тож вона зробила його верховним суддею. Груло та Скав'єр були найбезжальнішими купцями в місті. Вона не довіряла нікому з них, тож призначила обох канцлерами та наказала ввести нові податки, а відтак вони почали змагатись, хто більше збере, не зводячи при цьому очей одне на одного. Вони вже встигли витиснути певні суми у своїх незадоволених колег, і Монза вже встигла витратити їх на зброю. На третій день її безперспективного правління в місто приїхав старий сержант на ім'я Вольф'єр, Людина побита життями і майже така ж пошрамована, як і вона. Відмовившись здаватись, він привів 23 бійці свого полку з Оспрії до Штир'ї, зберігши зброю та честь. Такі криваві люди завжди згодяться, тож вона дала йому завдання зібрати всіх ветеранів міста. Облата була скромна, але він уже сформував дві роти добровільців, які охороняли митарів і стежили, щоб не зникла жодна копійка. Вона добре засвоїла урок герцога Орсо. Золото, тоді сталь, тоді ще більше золота. Така була і є праведна спіраль політики. Опір апатія та презирство з усіх боків лише змушували її впиратись сильніше. Вона відчувала збочене задоволення від неможливості виконати своє завдання. Робота притлумлювала біль і потяг до соломки, зберігала гостроту думки. Минуло вже багато часу, відколи вона намагалася щось вирощувати. – Ви дуже гарна. Що? – Котарда нечутно підпливала до неї і нервово усміхалась. – А, навзаєм. Пробурмотіла Монза, майже наглянувши не на неї. Біле вам личить, мені кажуть, для для білого надто бліда. Монза скривилась. Це саме та безглузда балаканина, до якої в неї сьогодні немає бажання. Якби ж я була як ви. Трохи сонця допоможе. Ні, ні, я про сміливість. Котарда покрутила своїми блідими пальцями. Якби ж я була такою сміливою, кажуть, що я могутня. Вважають, що коли людина могутня, вона нічого не боїться. Але я постійно боюсь. Особливо під час таких подій. На превеликий жаль Монзи її словесний потік не спинявся. Іноді це так тисне, увесь цей страх. Я така нещасна. Що мені з цим робити? Що б ви зробили? Монзи не збиралась говорити про свої страхи. Це їх живить. Але кутарда базікала далі. У мене взагалі немає характеру. Але ж де його взяти? Він або є, або його немає. У вас є. Всі кажуть, що є. Звідки? Чому в мене його немає? Іноді мені здається, що мене витягли з паперу, і я просто поводжуся, як жива людина. Кажуть, що я цілковита боягузка. Що мені робити? Бути боягузкою? Вони довго дивились одна на одну, Монза знизала плечима. Удавай, що ти не боягузка. Двері відчинились. Музики, яких не було видно, заграли величний заспів, коли вони з котардою вийшли у величезну чашу будівлі Сенату. Хоч тут не було даху, хоч у темному небі скоро мали спалахнути зорі, тут було спекотно. Спекотно і вогка, як у могилі. Запах квітів, схожий на парфуми, стиснув Монзі горло, від чого її захотілося облювати. Тисячі свічок горіли в темряві, наповнюючи величезну арену моторошними тінями. Змушуючи по золоту мерехтіти, самоцвіти виблискувати, перетворюючи сотні сотень усміхнених облич на дивні маски. Усе було за велике натовп, полотнище, саме це приміщення, усе було надто помпезне, наче сцени з якоїсь страхітливої казки. Скільки зусиль, щоб подивитись, як людина втягне новий головний убір. Глядачі були різні. Більшість становили штирійці заможні та впливові чоловіки та жінки, купці та дрібна знать з усього краю. Відомі митці, дипломати, поети, ремісники, військові. Рогонт не хотів лишати поза увагою нікого, хто міг би додати йому слави. Гості з-за кордону зайняли більшість найкращих місць у перших рядах. Приїхали віддати шану новому королю Штирі і отримати якусь вигоду з його підвищення. Були тут капітани-купці з тисячі островів із золотими сережками у вухах. Були пишнобороді північани, яскраво окі байолійці. Були корінні мешканці Сулджук у яскравих шовках. Кілька жриць з Тонда, де поклонялися сонцю, голили голови. Було троє нервових старішин із Вестпорта. Союз, що не дивно, не був представлений, але їхні місця радо зайняла гуртська делегація. З десяток послів імператора Утмана Ульдошта усі у золоті. Дюжина священників від пророка Калула усі в білому. Монза прийшла повз них усіх, ніби їх і не було. Плечі розправлені, очі спрямовані вперед, холодна насмішка на вустах, яку вона завжди вдягала, коли їй було страшно. Лірозіо та Патін не менш помпезно йшли на зустріч. Соторіус чекав біля позовоченого крісла епіцентру всієї події, важко спираючись на посох. Старий здавалось швидше вирушить до пекла, перш ніж почнеться все те дійство. Вони зібрались на круглому помості, стоячи перед кількома тисячами пар очей. П'ять величних правителів штирі, яким випала честь коронувати Рогонта, усі вдягнуті згідно з символікою, якої не зміг би не помітити жоден грибник. Монза була в білосніжному вбранні з сталінським хрестом на грудях, поцяткованому шматочками чорного кришталю. На кватарді був традиційний аффойський одяг. Мантія Саторіуса була вишита золотими мушлями, а розшиту золотою ниткою корейку Лірозіо прикрашав міст Пуранті. Вони нагадували б безталанних акторів, що представляють міста Штирі в якомусь дешевому мораліте, якби не їхня захмарна вартість. Навіть Патін перестав удавати скромність і змінив свій груботканий селянський одяг на зелені шовки, хутро та коштовності. Символом Ніканти були шість кілець, але він начепив щонайменше дев'ять. На одному був смарагд завбільшки як кості Любчика. Зблизька ніхто з них не мав вигляду задоволеного своєю роллю. Наче п'яна, як ніч компанія, домовилася стрибнути в крижане море, але коли вранці протверезіла, уже не дуже рвалася це зробити. «Ну?» – прогрипіла Монза, коли музиканти дограли останню ноту. «Ось ми тут». «Так!» – Судоріус зі сльозами на очах оглянув натовп. «Будемо сподіватися, що корона велика. Сюди йде найбільша голова Штирі». Ззаду пролонали пронизливі фанфари. Котарда смикнулась, заточилась і впала б, якби Монза інстинктивно не схопила її за лікуть. Двері самому кінці зали відчинились, гуркіт труб замовк, і над залою залунав високий і чистий спів пари голосів. Усміхнений Рогонт переступив по Сенату, його у гості вибухнули організованими обласками. Майже-майже король у блакитному оспарійському вбранні глянув перед собою зі скромним здивуванням і почав спускатися сходами. «Це все для мене, не треба було, хоч насправді кожну деталь він планував сам». Монза вже не вперше замислилась, чи не буде рогонти ще гіршим королем, ніж міг бути Орсо. Не менш жорстокий, не більш вірний, але з кожним днем що далі марнославніший. До того ж він утратив почуття гумору. Він потиснув кілька рук, поклав свою долоню на плечі кількох щасливців. Неземна серенада тривала, поки він ішов крізь натовп. Невже я чую духів, пробурмотів Патін із глузливим презирством. Ви чуєте хлопчиків, яким відрізали яйця, відповів Лірозю. Четверо чоловіків в оспрійських лівреях відімкнули важкі двері за платформою і зайшли, згинаючись під вагою інкрустованої скрині. Рогонт пройшов повз перший ряд, протиснувши руки обраних послів, приділивши особливу увагу гурській делегації та підіймаючи градус оплесків до максимуму. Нарешті він злетів сходами на помост і усміхнувся, як усміхається переможець партії в карти, своїм опонентам. Він простягнув руки до них п'ятьох. «Друзі мої, друзі, цей день нарешті настав!» «Настав!» – просто відповів Соторіус. «Щасливий день!» – проспівав Лірозіо. «Ми так довго чекали!» – додав Патін. «Усе йде добре?» – спитала Котарда. «Я вдячний вам усім! Я вдячний усім вам!» Рогонд розвернувся до своїх гостей, легким жестом урвав їхні оплески, поправив плащ, умистився у своєму кріслі і покликав монзу. «Від вас привітань не буде, Ваша величність. «Вітаю!» – прошепіла вона. «Як завжди витончена!» Він нахилився ближче і перейшов на шепіт. «Ти вчора вночі не прийшла. Були інші обов'язки. Правда?» Ругонт вигнув брови, ніби вражений, що могло існувати щось важливіше, ніж трахатися з ним. А «Адаю, глава держави дійсно має щільний графік. Добре!» Він жестом наказав їй відійти. Монза ціпила зуби, у ту мить вона була б дуже рада на нього постяти. Четверо слух поставили свою ношу за троном, один із них повернув із замку ключ і ефектно підняв кришку. Натовп захоплено зітхнув. Корона лежала на фіолетовому оксамиті, важкий золотий вінець, прикрашений темними сяючими сапфірами, з нього стирчало п'ять золотих дубових листків, а спереду, навколо страшенно великого діаманта, завбільшки, як куряче яйце, скрутився шостий. Камінець був такий величезний, що Монза ледь не розреготалась. З виразом людини, яка збирається голими руками чистити вигрібну яму, Лірозіо взявся за золотий листок. Покірно, знизавши плечима, Патін зробив теж. До них приєднались Соторіус і Котарда. Монза взялася за останній, схованою правою рукою в рукавичці. Мізинець, який стерчав у бік, мав аж ніяк не кращий вигляд у білому шовку. Вона глянула на своїх, так би мовити, колег. Дві вимушені усмішки, легкий оскал, відверте надоволення. Вона гадала, як скоро ці горді персони звикли бути самі собі господарями, утомляться від нового менш приємного ладу. Висновуючи з усього, ярмо вже почало їм натирати. Усі разом ці п'ятеро підняли корону і зробили кілька непевних кроків, оскільки Соторіусу довелося минати скриню, тож кожен мимоволі тягнув цей безцінний символ величі на себе. Дійшовши до крісла, високо підняли корону над головою Рогонта. На мить завмерли, наче заздалегідь домовилась, може гадали, чи є ще шанси з усього цього виплатись. У грандіозній залі зависла моторошна тиша. Усі затамували подих. Содоріус смиренно кивнув, вони опустили корону, надійно прилаштували на череп і відійшли. Здається, Штирія об'єдналась. Король підвівся, широко розкинув руки долонями вгору, дивлячись перед собою і так, ніби прозирав продавні стіни Сенату в світле майбутнє. «Любі Штирійці!» – заривів він. Його голос відлунював від кам'яних стін. Наші скромні піддані, а також наші друзі з-за кордону. Вітаю вас усіх! Переважно гурські друзі. Але ж пророк подарував такий величезний діамант для корони, тож... Криваві роки скінчились! Або скоро скінчаться, коли Монза випустить кров орца. Величні міста нашої гордої землі більше не битимуться одне з одним. Все ще побачимо. Вони йтимуть пліч-опліч, як брати, добровільно пов'язані дружбою, культурою, спільним історичним спадком. Ітимуть разом, висновуючи з усього у тому напрямку, в якому вирішить Рогонт. Це ніби штирія прокинулась після нічного кошмару. Кошмару тривалістю 19 років. Я певен, дехто з нас майже не пам'ятає часів, коли не було війни. Монза насупилась, згадавши, як плуг її батька урав чорну землю. «Але тепер війни скінчились, і всі ми перемогли, кожен із нас!» Треба сказати, що хтось переміг більше за решту. «Настав час миру, свободи, зцілення!» Лірозіо голосно прокашлявся і скривився, поправляючи свій вишитий комір. «Настав час надії, прощення, єдності!» І, звісно, з жорсткої покори. Котарда витріщилась на свою руку. Її бліда долоня вкрилась рожевими плямами, що майже пасували до червоної сукні. «Настав час створити величну державу, який заздритимуть в усьому світі! Настав час!» Лірозіо почав кашляти, на його рум'яному обличчі виступив Піт. Рогонт люто до нього зіркнув. «Настав час штирі стати!» Патін зігнувся і, вишкірившись, видав надривний стоїн. «Однією націю!» Щось було не так. І всі почали це помічати. Котарда хитнулась назад і перечепилась, вона схопилася за позолочене поручя і, важко дихаючи, сповзла на підлогу під шелест червоного шовку. Публіка приголомшено зітхнула. Однією нацією! прошепотів Рогонт. Канцлер Соторіус опустився на коліна, ухопившись укритою рожевими плямами рукою за горло. Патін стояв навкарачки. Обличчя його було пурпурове, а на шиї напнулись вени. Лірозіо перевернувся на бік спиною до монзи і тихенько хрипів. Праву руку він відкинув убік, рожеве кисть посмикувалась. Котарда легенько хвицнула ногою і завмерла. Увесь цей час натовп пнімував, гублячись у здогадках, чи це бува не якась божевільна частина церемонії, якийсь жахливий жарт. Потін упав до лиць. Соторіос повелився назад, спини його вигнулась, дугою підбори його туфель заскріпіли по полірованому дереві, а тоді він завмер. Ругонд витріщився на монзу, а вона на нього. Вона безпорадно застигла, як тоді, коли дивилась на смерть Бенни. Він розтулив рота, простягнув до неї руку, але не зміг промовити навіть слова. Його чоло під обшитим хутром обідком корони стало червоним. Корона. Вони всі торкались корони, її очі метнулись долоні в рукавичці. Усі, крім неї. Обличчя Рогонта скривилось. Він зробив крок, а тоді його щиколотка підвернулась, і він гепнувся обличчям униз. Вирічені очі незрячі дивились у бік. Корона злетіла з голови, підстрибнула, докотилась до краю платформи і упала на підлогу. Хтось в аудиторії пронизливо скрикнув. Почувся свист, брязки, стук дерева і тисяча білих співочих птахів вирвались із прихованих кліток, знялись у чисте вечірнє повітря прекрасним співочим вихором. Усе, як і планував Рогонт. Усе, крім того, що з шістьох чоловіків та жінок, котрі мали об'єднати штирю та покласти край кривавим рукам, виживе лише Монза.